Навчившись успішно спілкуватися у випадках виникнення невеликих проблем, нам буде легше це робити, коли раптово з'являються дійсно серйозні ситуації. У кожному з наведених вище прикладів в ролі пригніченого боку виступає жінка, а причина її розладу криється в тому, що чоловік зробив щонебудь не так або ж не зробив того, що повинен був. Але зрозуміло, трапляється і навпаки. Так що мої пропозиції адресовані в рівній мірі представникам обох статей. Якщо у вас є партнер або партнерка, дуже корисним може виявитися ось така вправа. Запитайте, як він-вона зреагував би на запропоновані мною варіанти поведінки. Оберіть час, коли у вас все добре, і з'ясуйте, які слова найефективніше впливають на вашого партнера, а також не забудьте повідомити йому про найбільш ефективні для вас. Обмін такими заздалегідь умовленими сигналами може миттєво зняти напруженість, коли в повітрі запахло конфліктом. І ось ще що. Пам'ятайте. Як ретельно ви б не підбирали слова, почуття, які вкладаються в них, означають незмірно більше. Ви можете точно відтворювати запропоновані мною фрази, але якщо партнер не відчуває в них заряду вашої любові, визнання і схвалення, напруженість буде наростати. Іноді, як я вже говорив, найкращим рішенням виявляється таке. При перших ознаках наближення конфлікту – розімкнути ланцюг і помовчати. Влаштуйте собі тайм-аут, тимчасово зосередтеся кожен на самому собі, і тоді, пізніше, ви зможете відновити розмову з великим розумінням і повагою один до одного. Для такого може виявитися досить важким внести в свої взаємини пропоновані мною зміни. Багато хто вважає, що «любити» означає називати всі речі своїми іменами. Однак такий надто прямолінійний підхід – не бере до уваги почуттів того, кому адресовані вимовлені слова. Цілком можливо висловлювати свої почуття чесно і прямо, але при цьому надаючи їм таку форму, яка не образить співрозмовника і не здасться йому викликом. Спробуйте скористатися на практиці будь-якими з наведених мною пропозицій і самі побачите, як вам все легше спілкуватися на рівні взаємної турботи і взаємної довіри. А з часом ця навичка стане автоматичною. Якщо ваш партнер – також любить спроби застосовувати на практиці деякі зазначених пропозицій. Майте на увазі, що головне з закладених них послань – це підтримка. Звичайно, неможливо за два тижні змінити те, що складалося протягом довгих років спільного життя. Не забувайте оцінити по достоинству кожен крок партнера вам на зустріч, інакше в кінці кінців у нього просто опустяться руки. Кращий засіб проти сварки – спілкування, наповнене любов'ю. Можна уникати суперечок і сварок, що супроводжуються високим напруженням емоційної напруги, якщо ми розуміємо потреби партнера і не забуваємо задовольняти їх. Історія, яку я збираюся розповісти, показує, як реально погасити конфлікт на самому початку, якщо жінка відкрито висловлює свої почуття, а чоловік ставиться до них з належною повагою. Пам'ятаю, одного разу ми з дружиною вирішили влаштувати собі канікули і поїхали відпочити. Коли ми були вже в дорозі і могли нарешті розслабитися після важкого тижня, я очікував, що Боні буде в захваті від перспективи настільки приємної поїздки. Однак вона раптом випустила важке зітхання і вимовила: У мене таке відчуття, німо все моє життя це довге, повільне катування. Я сходу нічого не відповів, витримав паузу і лише потім сказав: Я знаю, що ти маєш на увазі. У мене теж таке відчуття, ніби хтось вичавлює з мене по покраплини всі життєві сили. І при цьому зробив жест, ніби викручує мокру ганчірку. Бонні кивнула в знак згоди. Потім на мій подив посміхнулася і заговорила про те, як вона рада, що нам все-таки вдалося влаштувати собі цю поїздку. Шість років тому такого б не сталося. Ми б засперечалися, і я абсолютно даремно звалив би на неї всю провину. Я розлютився би через зауваження дружини про те, що її життя – це довге повільне катування. Я прийняв би це на власний рахунок і вирішив, що вона скаржиться на мене. Потім почав би захищатися і пояснювати, що наше життя зовсім не тортури і що Бонні повинна бути вдячна долі за цю чудову подорож. Вона, в свою чергу, заперечила б, і все закінчилося б нестерпно довгими і болісними канікулами. Все б сталося саме так, тому що тоді я не розумів почуттів дружини і не вмів по-справжньому шанобливо ставитися до їх проявів. А тут я усвідомив, що її слова відображають якесь минуле переживання – вони не були звинуваченням на мою адресу. Зрозумівши це, я не став вихоплювати меч. Моє зауваження щодо того, що я відчуваю себе подібно вичавленому лимону, дало Боні зрозуміти, що я визнаю повну правомірність і обґрунтованість її почуттів. І в тому, як вона повела себе далі, я теж відчув любов, визнання і схвалення. Я зумів проявити повагу до її почуттів. Вона отримала вираження любові, якої заслуговувала, і ми не посварилися. Глава 10. Система нарахування очок як спосіб оцінки в стосунках з протилежною статтю. Чоловік схильний вважати, що купуючи дружині машину, вирушаючи разом з нею на курорт або проявляючи інші вагомі знаки уваги, він тим самим записує в свій актив багато очок. У той же час він вважає, що не заробить багато очок, роблячи незначні з його точки зору вчинки. Коли, наприклад, відкриє перед жінкою дверця та машини – подарує квіти чи просто з ніжністю обійме. Виходячи з такого принципу оцінки заслуг, чоловік робить висновок, що допоможе жінці відчути найбільшу радість, зосереджуючи всю свою увагу і зусилля на чомусь ґрунтовному. Однак подібний підхід не виправдовує очікувань, оскільки у жінок своя система нарахування очок. У своїх оцінках жінка користується іншим принципом відліку. Для неї важливі всі прояви любові, і за кожне з них зараховується одне очко. Вона керується принципом «одна справа, незалежно від значущості, одне очко». Всі ці прояви любові мають для неї однакову цінність. Чоловік же думає, що за незначний вчинок йому зарахується один бал в той час, як вагомі прояви любові принесуть йому, скажімо, 30. Оскільки він не усвідомлює різниці в принципах підрахунку, яких дотримуються чоловіки і жінки, він спрямовує свої зусилля, щоб мати можливість висловити любов в більш ґрунтовній формі. Чоловік не розуміє, що здаються йому незначними знаки уваги для жінки, важливі в такій же мірі, як і більш вагомі прояви любові. Іншими словами, якщо користуватися прийнятою в спорті системою оцінки результатів, то жінка присуджує однакову кількість очок і за подаровану троянду, і за вчасно внесену орендну плату. Не враховуючи відмінностей в принципах оцінки, як чоловік, так і жінка приречені відчувати в своїх відносинах незадоволеність і розчарування. На підтвердження сказаного наведемо такий приклад. «Я так багато роблю для Чака», – скаржилася на консультації ПЕМ – а він не звертає на мене уваги. Для нього існує одна тільки робота. Але саме моя робота дозволяє нам мати прекрасний будинок, наводив свої аргументи Чак. Завдяки їй ми маємо можливість їздити відпочивати. Дружині б тільки радіти цьому. Мені байдуже до будинку і поїздок, відповіла Пем. Якщо між нами немає любові, мені потрібно від тебе більшого. Тебе послухати так виходить, ніби сама ти робиш аж надто багато. Так, підтвердила жінка, саме так. Я завжди все роблю для тебе. Займаюся пранням, готую, прибираю, все це мої турботи. А у тебе тільки одна справа. Ти ходиш на службу, і це дозволяє нам оплачувати рахунки. А мені надаєш займатися всім іншим. Чак – успішний лікар. Як і у більшості хороших фахівців, робота забирає у нього багато часу, але між тим і дохід приносить солідний. Тому йому залишаються незрозумілими причини, що викликають невдоволення ПЕМ. Він добре заробляє, що дозволяє йому чудово забезпечувати дружину і сім'ю, однак, повертаючись додому, він постійно бачить незадоволеність своєї дружини. У поданні Чака, чим більше грошей він заробляв, тим менше можна було йому робити вдома, не викликаючи при цьому незадоволення дружини. Він вважав, що чек в кінці місяця, який він приносить на велику суму, приносить йому не менше 30 очок. Коли ж у нього з'явилася власна клініка і дохід збільшився вдвічі, йому здавалося, що на рахунку його було вже 60 очок. Чоловік і не здогадувався, що незалежно від розміру чека, ПЕМ, відповідно до свого принципу оцінки, зарахувало йому всього лише одне очко. Чак не підозрював, що на думку ПЕМ, чим більше він заробляв, тим більше вона втрачала. Нова клініка вимагала у Чака більше часу і сил. Бачачи це, Пем взяла на себе вирішення питань, що стосуються їх взаємовідносин. Віддаючи більше, вона записувала в свій актив 60 балів проти одного бала у чоловіка. Таке нерівномірне співвідношення викликало у неї незадоволеність і злість. Жінці здавалося, що вона віддає взаєми дуже багато, а отримує дуже мало. У поданні Чака його перевага становила 60 очок, і він вважав себе вправі очікувати більшого від дружини. На його думку, рахунок між ними був рівним. Їхні взаємини влаштовували його за винятком одного. Дружина залишалася незадоволеною. І він її засуджував за це, вважаючи, що вона хоче від нього занадто багато. У його розумінні збільшений дохід був еквівалентний витрачанню неї зусиль. Подібна позиція дратувала Пем ще сильніше. Прослухавши записи мого курсу лекцій з проблем взаємин, подружжя змогло відмовитися від взаємних докерів і претензій і з успіхом впоралися зі своїми труднощами. Їхні стосунки кардинальним чином змінилися на краще, загроза розлучення минула. Чак зрозумів, що надаючи дружині невеликі знаки уваги, він може істотно поліпшити її ставлення до себе. Його вразило, наскільки швидко стали поліпшуватися їх відносини після того, як він більше часу і сил почав віддавати дружині. Чак усвідомив, що для жінки однаково важливі всі прояви турботи й уваги незалежно від їх значущості. Тепер йому стало ясно, чому його напружена й дохідна робота оцінювалася у дружини одним очком. Дійсно, Пе мала серйозні підстави для незадоволеності. Вона щиро потребувала того, щоб його увага, турбота і діяльність були звернені безпосередньо до неї. Чоловік зробив для себе такий висновок. Обмеживши прагнення заробити більше і спрямувавши зусилля в потрібному напрямку, він зможе зробити дружину значно щасливішою. Саме цим бажанням було обумовлено його підвищення уваги до роботи. Але усвідомивши принцип оцінки ПЕМ, Чак у собі впевненість в успіху, оскільки знав тепер, як реально можна досягти цієї важливої мети. Невеликі знаки уваги можуть значно поліпшити відносини. Існує багато способів, що дозволяють чоловіку домогтися високої оцінки у жінки, не вкладаючи при цьому особливих зусиль. Головним тут є переорієнтація інтересів і зусиль. Більшість чоловіків хоча й мають уявлення про ці знаки уваги, але не звертаються до них, оскільки не розуміють значення, яке надають їм жінки. Чоловік щиро вірить, що подібні дрібниці малозначні і не можуть зрівнятися з тими вагомими проявами любові, на які спрямовані його старання. Дехто з чоловіків вдається до цих невеликих знаків уваги, але не йде далі однієї або двох спроб, немов якась таємнича сила змушує концентрувати енергію на більш значних способах вираження любові. І тоді жінки позбавляються тих дрібниць, вельми значущих для них, оскільки приносять відчуття задоволеності. І щоб дати партнерці можливість випробувати це почуття, він повинен чітко собі уявляти, що необхідно жінці для відчуття любові і підтримки з боку чоловіка. Принцип оцінки, яким керується жінка, заснований на її справжніх потребах. Щоб відчувати себе коханими, жінкам потрібно отримувати багато знаків уваги. Їх не можуть задовольняти одна або дві прояви любові, незалежно від їх значущості. Чоловікам надзвичайно складно це зрозуміти. Для научності уявімо, що в жінці любов займає якусь посудину, подібно до того, як в автомобілі бензин знаходиться в спеціальному баку. Ця посудина любові повинна постійно поповнюватися, і відбувається це за рахунок безлічі знаків уваги, які надає жінці чоловік, набираючи таким чином додаткові очки. Вона відчуває, що її люблять, коли посудина сповнена любові. І тоді здатна проявляти любов, довіру, бути поблажливою, може оцінити зусилля чоловіка, підбадьорити його і підтримати. Щоб заповнити цю посудину любові до країв, потрібно дуже багато дрібниць. Нижче перераховано 101 спосіб, які допоможуть чоловікові підтримувати наповненим посудину любові своєї дружини. 101 спосіб дозволяє чоловікам набрати очки. Перше. Перше, що ви повинні зробити, повернувшись додому, це обійняти дружину. Друге. Розпитайте її про минулий день. Ваші питання повинні показати, що ви в курсі її планів. Наприклад, ти була у лікаря і що він сказав? Третє. Вчіться слухати і ставити питання. Четверте. Пригнічуйте спокусу вирішувати її проблеми, натомість висловіть їй своє співчуття. П'яте. Протягом 20 хвилин всю свою увагу сконцентруйте на дружині. При цьому не читайте газету і не робіть нічого, що могло б вас відволікти. Шосте. Даруйте дружині квіти як з нагоди торжества, так і без певного приводу. Нехай це буде для неї приємним сюрпризом. Сьоме. Не чекайте п'ятниці, щоб запитати у дружини, як вона хотіла б провести вихідні. Плануйте все заздалегідь. Восьме. Якщо дружині потрібно приготувати обід, а вона втомилася або дуже зайнята, запропонуйте їй свою допомогу. Дев'яте. Робіть дружині компліменти. Десяте. Поважайте її почуття, коли вона сердиться або засмучена. Одинадцяте. Запропонуйте свою допомогу, коли дружина відчуває себе втомленою. Дванадцяте. Під час подорожей плануйте додатковий час, щоб дружині не доводилося поспішати. Тринадцяте. Якщо ви затримуєтеся, зателефонуйте додому і попередьте її про це. Чотирнадцяте. Якщо дружина попросить допомоги, погодьтеся або відмовте, якщо немає можливості, але при цьому не дорікайте їй за те, що звернулася до вас. П'ятнадцяте. Якщо почуття дружини зачеплені, висловіть їй свої співчуття. «Мені дуже шкода, що ти так переживаєш». І більше нічого не говоріть. Надайте їй можливість оцінити вашу увагу. Не пропонуйте поради. Не прагніть довести, що її переживання не ваша вина. 16. Якщо вам потрібно побути на самоті, скажіть дружині, що вам потрібен час, щоб подумати про деякі питання. Сімнадцяте. Коли ви повернетеся до звичного стану, поясніть причину вашого занепокоєння. Говоріть переконливо і врівноважено, щоб вона не уявляла собі найгірше. Вісімнадцяте. У зимовий час пропонуйте розвести багаття. 19. Коли дружина з вами розмовляє, відкладайте журнал або вимкніть телевізор, щоб слухати дружину, не відволікаючись. 20. Якщо посуд зазвичай моє дружина, час від часу пропонуйте їй свої послуги, особливо якщо вона втомилася. 21. Помічайте, коли дружина засмучена або стомлена. Поцікавтеся, що їй потрібно зробити. Потім виконайте декілька домашніх справ, які на неї чекали. 22. Ідучи з дому, поцікавтеся, чи не потрібно зайти в магазин. Не забудьте про те, що у вас просили зробити. 23. Попереджайте дружину, якщо збираєтеся кудем-небудь піти або хочете подрімати. 24. Обіймайте дружину чотири рази на день. 25. Телефонуйте дружині з роботи, щоб дізнатися, як у неї йдуть справи, або щоб поділитися новиною, а іноді просто для того, щоб сказати «Я тебе люблю». 26. Говоріть дружині: "Я люблю тебе не рідше двох разів на день". 27. Стеліть ліжко і прибирайте в спальні. 28. Якщо дружина пере ваші шкарпетки, вивертайте їх заздалегідь до лиця, щоб їй не доводилося цим займатися. 29. Стежте за сміттєвим баком і виносьте сміття у разі потреби. 30. Якщо ви повинні кудись поїхати, зателефонуйте після приїзду на місце і залиште номер телефону, де вас можна знайти. Одночасно ви зможете повідомити дружину, що дісталися благополучно. 31. Мийте машину дружини. 32. Перш ніж разом поїхати куди-небудь, вимийте свою машину і наведіть порядок в салоні. 33. Перед тим, як зайнятися коханням, прийміть душ і освіжіться одеколоном, якщо їй це подобається. 34. Якщо хтось вивів дружину з душевної рівноваги, прийміть її сторону. 35. Запропонуйте зробити їй масаж спини, шиї, ніг або загальний масаж. 36. Не забувайте про пестощі, не пов'язані з сексом. 37. Будьте терплячі, коли дружина ділиться з вами своїми переживаннями, чи не поглядайте на годинник. 38. Якщо ви разом дивитеся телевізор, не перемикайте постійно канали. 39. Проявляйте увагу до дружини на людях. 40. Тримаючи дружину за руку, стежте, щоб ваша рука не ослабла. 41. Дізнайтеся, які напої їй подобаються, щоб при нагоді запропонувати те, що їй до смаку. 42. Порадьте конкретний ресторан, куди збираєтеся піти разом, і не перекладайте на неї тягар вибору. 43. Замовте абонементи в театр, філармонію, оперу, на балет або в інші місця, де вона любить бувати. 44. Знаходьте привід, за яким ви могли б нарядно вдягнутися. 45. Поставтеся з розумінням, якщо дружина затримується або вирішує змінити туалет. 46. Перебуваючи з дружиною в суспільстві, приділяйте їй більше уваги ніж іншим. 47. Віддавайте перевагу дружині перед дітьми. Нехай діти бачать, що ваша увага в першу чергу віддається їх матері. 48. Робіть дружині маленькі подарунки, цукерки або парфуми. 49. Купуйте для неї одяг. Майте при собі фото дружини і її розміри. В магазині вам допоможуть підібрати необхідні речі. 50. Фотографуйте дружину в урочисті дні. 51. ОЛАштовуйте короткі романтичні прогулянки. 52. Нехай дружина знає, що ви носите в портмоне її фото. Час від часу міняйте фотографію. 53. І якщо ви зупинилися з дружиною в готелі, замовте в номер щось особливе – пляшку шампанського або квіти. 54. В урочистих випадках, таких як ювілей або дні народження, напишіть дружині листа або листівку. 55. І якщо вас чекає тривала поїздка, запропонуйте керувати машиною. 56. Ведіть машину обережно, не перевищуйте швидкості, враховуйте побажання дружини. 57. Звертайте увагу на те, як дружина виглядає, і не забувайте висловитися з цього приводу. Зауважте, ти сьогодні чудово виглядаєш, або у тебе втомлений вигляд, а потім поцікавтеся, як у тебе пройшов день. 58. Якщо ви зібралися куди-небудь поїхати на машині, добре вивчіть маршрут. 59. 59. Відвідуйте танцювальні вечори або беріть разом з дружиною уроки танців. 60. Напишіть дружині любовне послання або присвятіть їй вірш, щоб приємно її здивувати. 61. Надавайте їй ті ж знаки уваги і прагніть поводитися з нею так само, як і на початку вашого знайомства. 62. Запропонуйте щось полагодити в будинку, запитайте, чи не потрібно щонебудь відремонтувати, у мене є вільний час. Не беріться за те, що ви не зможете зробити. 63. Запропонуйте поточити кухонні ножі. 64. Придбайте особливий клей, щоб склеїти розбиті предмети. 65. Запропонуйте замінити перегорілі лампочки. 66. Прочитайте вголос витяг з газети, який міг би зацікавити дружину, або зробіть вирізки. 67. Якщо вам зателефонували і попросили передати дружині яку-небудь інформацію, акуратно все запишіть. 68. Допоможіть знайти застосування старим речам. 69. Утримуйте в чистоті підлогу у ванній кімнаті і витирайте її після того, як приймете душ. 70. Відкривайте перед дружиною двері. 71. Запропонуйте допомогу, щоб перенести покупки. 72. Допоможіть їй нести важкі коробки. 73. Під час подорожі візьміть на себе турботу про багаж. 74. Якщо дружина миє посуд, запропонуйте почистити каструлі або виконати іншу трудомістку роботу. 75. Запишіть, що потрібно полагодити, відремонтувати в будинку і повісьте список на кухні. Звертайтеся до цього списку, коли у вас є час. Чи не занадто затягуєте з виконанням наміченого? 76. Коли дружина готує, оцініть її кулінарне мистецтво. 77. Коли дружина з вами розмовляє, дивіться на неї. 78. Розмовляючи з дружиною, торкайтеся її рукою. 79. Розпитуйте дружину про минулий день, виявляйте цікавість до її знайомих, книг, які вона читає. 80. Слухаючи дружину, підтверджуйте свою зацікавленість, вимовляючи: "Ага", "Угу", "О, хм". 81. Цікавтеся, як дружина себе почуває і який у неї настрій. 82. Якщо певний час вона почувала себе недобре, запитайте, як вона себе почуває і як у неї йдуть справи. 83. Якщо вона втомилася, приготуйте для неї чай. 84. Постарайтеся лягати спати в один час із нею. 85. Йдучи, цілуйте дружину. 86. Смійтеся, коли вона жартує. 87. Дякуйте їй, коли вона щось робить для вас. 88. Якщо дружина зробила зачіску, подаруйте їй комплімент. 89. Знаходьте час, щоб побути з нею вдвох. 90. Не відповідайте на телефоні дзвінки в інтимні хвилини або тоді, коли вона ділиться з вами своїми переживаннями. 91. Здійснюйте спільні прогулянки на велосипеді, і нехай вони навіть не тривалі. 92. Організуйте пікнік і все для цього підготуйте. Не забудьте захопити скатертину. 93. Якщо вона займається білизною, запропонуйте допомогти або віднести речі в чистку. 94. Ходіть удвох з дружиною без дітей на прогулянки. 95. Обговорюйте те або інше питання, прагніть своєю манерою показати, що ви хочете врахувати її інтереси і одночасно бажаєте отримати те, що вам необхідно. Проявляйте поступливість, але не робіть себе жертву. 96. Покажіть дружині, що нудьгували, перебуваючи у від'їзді. 97. Купуйте дружині улюблені тістечка або пироги. 98. 98. Якщо продукти зазвичай купує дружина, запропонуйте зробити це замість неї. 99. Коли ви відзначаєте якусь подію, не переїдайте, щоб не відчувати себе млявим. 100. Дайте дружині познайомитися з цим списком і хай вона за бажанням його доповнить. 101. Опускайте сидіння у ванній кімнаті. Знаки уваги мають магічну силу. Коли чоловік робить жінці знаки уваги, відбувається диво. Посуди на її любові наповнюються, і рахунок їх заслуг по відношенню один до одного стає рівним. А якщо він зрівнюється повністю або майже, жінка усвідомлює, що кохана і відповідає в свою чергу любов'ю й ніжністю. Коли вона знає, що її люблять, то й сама може любити, і у неї не виникає почуття образи. Надаючи партнерці знаки уваги, чоловік одночасно допомагає і собі, оскільки усуваються причини взаємних образ і невдоволення. Він бачить, що жінка отримує необхідне їй, а значить, його зусилля виявляються ефективними, що надає йому впевненості в своїх силах. Що необхідно чоловікові? Якщо від чоловіка потрібно, щоб він зберігав у своїх зусиллях сталість, то жінці потрібно з увагою і вдячністю ставитися до проявів уваги з його боку. Її усмішка і слова подяки дають йому зрозуміти, що він може записати до свого активу очко. Діяльність чоловіка стимулюється схваленням і підтримкою. Йому необхідно відчувати, що його зусилля виявилися успішними. Але якщо чоловік бачить, що все зроблене ним приймається як належне, він відмовляється від своїх старань. Жінка обов'язково повинна показувати чоловікові, що цінує все, що він для неї робить. Це, однак, не означає, що їй потрібно приходити в захват після того, як він виніс сміття. Але й без уваги не варто залишати цей факт. Просто їй слід подякувати партнеру, і поступово потік взаємної любові й ніжності набиратиме силу. З чим варто погодитися жінці? Жінка повинна прийняти прагнення чоловіка зосередити всю увагу на одному основному прояві любові, на шкоду невеличким знакам уваги. Якщо вона буде знайома з цією тенденцією, почуття образу в неї не виникне. Замість того, щоб ображатися і сердитися, їй слід разом з чоловіком зайнятися пошуком вирішення проблеми. Вона повинна не втомлюватися, повторювати, що дуже цінує його знаки уваги і одночасно віддає належно його напруженій роботі. Жінці варто пам'ятати, що забудькуватість чоловіка по відношенню до дрібниць зовсім не свідчить про його нелюбов до неї. Просто його знову захопили якісь масштабні задуми. Тут не потрібні докори і образи. Їй краще попросити у нього підтримки і цим стимулювати в ньому бажання допомогти. Зустрічаючи схвалення і підтримку, чоловік поступово почне вважати однаково важливим як дрібниці, так і вагомі прояви уваги й любові. Він буде в меншій мірі прагнути добуватися ще більших успіхів на службі і зможе послабити пов'язане з цим напругу, приділяючи більше часу дружині й родині. Переорієнтація, зусиль і уваги Пам'ятаю, як я опанував уміння направляти свої зусилля на дрібниці. Коли ми з Бонні одружилися, я був просто одержимий роботою. Я не тільки займався написанням книг і проведенням семінарів, 50 годин в тиждень у мене займала консультативна практика. У перший же рік після весілля дружина знову і знову намагалася дати мені зрозуміти, що хоче більше часу проводити разом. Вона постійно говорила, що відчуває себе самотньою і їй стає прикро. Іноді Бонні ділилася своїми переживаннями в своєму листі до мене. Ми називали їх любовними посланнями. У них знаходили відображення гнів, смуток, страх і жаль, а закінчувалися послання запевняннями в любові. У розділі одинадцятому ми докладніше зупинимося на цілях і принципах написання подібних листів. А цей лист дружина написала мені, нарікаючи на моє зайве старання в роботі. «Дорогий Джон, я хочу поділитися з тобою в цьому листі своїми почуттями». І в думках не маю вказувати тобі, що робити, просто мені хочеться, щоб ти мене правильно зрозумів. Я дуже незадоволена, що ти так багато часу приділяєш роботі. Мене не влаштовує, що ти приходиш додому зовсім без сил, і тобі вже не до мене. Я хочу, щоб ми більше бували разом. Побоююся стати для тебе ще одним тягарем, і мені не хочеться докучати тобі своїми проблемами. Боюся, що мої переживання для тебе не здаються важливими». Вибач, якщо тобі було важко читати цей лист. Я знаю, що ти намагаєшся з усіх сил і ціную старанність в роботі. Я тебе люблю. Бонні. Дізнавшись з листа, що почуття Бонні не зустрічають належного розуміння з мого боку, я усвідомив, що більше зусиль спрямовував не на неї, а своїм клієнтам. Віддаючи їм всі сили, я повертався додому гранично втомленим, і дружина втратила мою увагу. Чоловік працює дуже багато. Бонні була обділена моєю увагою не тому, що я не любив її і ставився байдуже, просто у мене не було сил для неї. Я наївно вважав, що поступаю найкращим чином, з усіх сил намагаючись якомога краще забезпечити сім'ю, заробляючи більше грошей. Але коли зрозумів, що переживала дружина, розробив план, щоб вирішити проблему. Тепер щодня замість восьми клієнтів я брав сім. Уявив собі, що дружина – мій восьмий клієнт. Я повертався тепер додому на годину раніше і віддавав дружині свою увагу неподільно, як і для своїх клієнтів. Ефективність такого підходу не забарилася позначитися. Виграла не тільки Бонні, а я й сам. Поступово я все більше переймався почуттями, що мене люблять і цінують за мої зусилля підтримати дружину і сім'ю. І я не настільки гостро відчував бажання домогтися більшого на службі. Я трохи сповільнив темп і на свій подив виявив, що від цього не тільки виграли наші відносини, але й на роботі справи пішли ще краще. І хоча я вже не працював так напружено, як раніше, мені вдалося багато чого досягти. Я прийшов до висновку, що благополуччя в сімейних відносинах негайно успішно позначилося і на службових справах. Мені стало ясно, щоб досягти успіху в діловій сфері недостатньо однієї старанності – Потрібна ще здатність викликати до себе довіру. Коли я відчув любов до своєї сім'ї, в мені зміцнилася впевненість у своїх силах. Крім того, мене стали більше цінувати інші люди, зросла і їх довіра до мене. Яку допомогу може надати жінка? У цих змінах велику роль зіграла підтримка Бонні – вона щиро ділилася зі мною своїми почуттями і одночасно наполегливо зверталася до мене з проханням допомогти, а коли я виконував її доручення, від душі дякувала. Поступово я став усвідомлювати, як чудово відчувати, що тебе люблять, і це завдяки моїм скромним знакам уваги. Я зрозумів, для того, щоб мене любили, зовсім не обов'язково робити для дружини щось серйозне і велике. Це стало для мене одкровенням. Особлива здатність жінки. Багато чоловіків Прагнуть домогтися все більших і більших успіхів в надії стати гідними любові. Жінки наділені здатністю однаково цінувати як невеликі знаки уваги, так і серйозні, вагомі вираження любові. Більшість вже чоловіків прагнуть домогтися все більших і більших успіхів на службі, оскільки вважають, що це їм принесе найбільшу вдячність і любов. В глибині душі вони пристрасно бажають любові і визнання. Але вони навіть не припускають, що можуть знайти бажане і без досягнення великих успіхів. Жінка здатна вилікувати чоловіка від цієї пристрасті до успіху, схвалюючи невеликі знаки уваги, які він їй надає. Але якщо вона не буде усвідомлювати, наскільки важливо для чоловіка її схвалення, тоді вона й не стане висловлювати його. Тут може проявитися її почуття образи. Лікування від вірусу образи Інстинктивно жінка цінує всі дрібниці, які для неї робить чоловік. Винятком є ті випадки, коли вона або не розуміє, що чоловік потребує її визнання, або їй здається, що рахунок їх заслуг один перед одним нерівний. Жінці, яка вважає себе некоханою, позбавленою уваги, важко автоматично оцінити те, що робить для неї чоловік. У ній говорить почуття образи, оскільки, на її погляд, вона віддає їхнім стосункам значно більше сил. І ця образа не дозволяє жінці підбадьорювати чоловіка за ті важливі дрібниці, які він їй надає. Образи шкодять відносинам, як грип або застуда здоров'ю. Коли жінка заражена вірусом вразливості, то схильна заперечувати зусилля чоловіка, оскільки, згідно з її системою оцінки, сама вона робить значно більше. Коли рахунок стає 40 до 10 на користь жінки, в ній все сильніше наростають образа і обурення. А з виниклим відчуттям, що вона віддає більше, ніж отримує, в її свідомості відбувається незрозуміле. Жінка віднімає зі своїх 40 10 очок партнера, і в результаті рахунок стає 30 до нуля. З точки зору математики, подібну операцію можна зрозуміти, однак в сфері взаємовідносин такий підхід неприйнятний. І хоча в результаті віднімання у чоловіка залишається нуль, це далеко не так, адже у нього було 10 очок, коли він повертається додому, холодність партнерки говорить йому, що його заслуги вона прирівнює до нуля. Вона не визнає зусиль партнера і веде себе так, ніби він і справді нічого не дав їхнім стосункам, в той час як його внесок, повторюю, складав 10 очок. Причина подібного применшення заслуг чоловіка в тому, що жінка не відчуває себе коханою. Нерівність в рахунку змушує її прийти до думки, що вона мало значить для нього. Так як жінка не відчуває любові, їй складно оцінити набрані партнером 10 очок. Звичайно, це дуже несправедливо, але справа йде саме так. У даній ситуації відбувається наступне. Чоловік бачить, що його зусилля не отримують схвалення, і у нього зникає стимул робити більше. І він в свою чергу заражається вірусом вразливості. Вона ж не перестає ображатися, і ситуація погіршується. Вірус жінки стає все більш руйнівним. Що може зробити жінка? Щоб знайти рішення проблеми, необхідно співчуття і розуміння з обох сторон. Йому потрібне схвалення, а їй підтримка. В іншому випадку їх хвороба загрожує серйозними ускладненнями. Для жінки вихід з положення в тому, щоб взяти на себе відповідальність за те, що вона сама посилила проблему, вкладаючи більше сил і сприяючи виникненню нерівності в рахунку. Вона має усвідомити, що у неї застуда або грип, тому вона тимчасово відпочиває і не може багато віддавати відносинам з партнером. Вона повинна трохи себе побалувати і надати чоловікові подбати про неї. Коли жінка відчуває почуття образи, вона зазвичай не дає чоловікові шанс підтримати її. Якщо ж він і намагається це зробити, то вона зводить на нівець його спроби, перекриваючи шлях його допомоги. Усвідомивши, що вкладала в стосунки надто багато, жінка перестане звинувачувати партнера у виникненні проблеми і почне вести відлік заново. Вона дасть йому ще один шанс, маючи в своєму розпорядженні новий погляд на цей стан справ, чим значно покращить ситуацію. Що може зробити чоловік? Якщо чоловік відчуває, що його зусилля не цінуються, він перестає надавати підтримку. Виходом із ситуації стане для нього розуміння того, що жінці важко оцінити його підтримку і зарахувати на його рахунок очки, коли вона знаходиться у владі вірусу вразливості. Чоловік зможе позбавитися від власної образи, усвідомивши, що жінці потрібен певний час отримувати підтримку, після чого вона знову буде здатна віддавати. Йому слід пам'ятати про це при вираженні своєї любові, прояві знаків уваги. Якийсь час чоловік повинен миритися з тим, що його зусилля не отримують належної оцінки. Але якщо він визнає, що образа жінки обумовлена недооцінкою їм тих дрібниць, в яких вона так потребує, то йому стане легше. Виходячи з цих міркувань, він може віддавати, не чекаючи отримати багато натомість, до тих пір, поки партнерка не вилікується від своєї хвороби. Коли чоловік зрозуміє, що може впоратися з цією проблемою, він зможе звільнитися від своєї власної вразливості. Якщо він буде продовжувати віддавати, а вона буде в цей час відпочивати, зосередившись на сприйнятті його підтримки з любов'ю і вдячністю, тоді рівновага в їх відносинах швидко відновиться. Чому чоловіки менше сил віддають відносинам? Чоловіки рідко налаштовані більше брати і менше віддавати у взаєминах з жінками. Однак вважається, що саме так вони думають і так поступають. Можливо, в своїх відносинах вам доводилося з цим стикатися. Жінки, як правило, скаржаться, що спочатку чоловіки активно висловлювали свою любов, але з часом їх порив поступово починає згасати. Чоловіки, в свою чергу, вважають, що до них ставляться несправедливо – Спочатку партнерка проявляє себе такою люблячою і вдячною, але з часом стає вимогливою, примхливою і образливою. Витоки подібних двосторонніх звинувачень легко пояснити, якщо взяти до уваги різні принципи оцінки у чоловіків і жінок. Можна виділити п'ять причин, за якими чоловіки перестають вносити свій вклад у взаємини з партнеркою. Перше. Марсіани схильні ідеалізувати справедливість. Чоловік зосереджує всі зусилля на своїй професійній діяльності і розраховує заробити на цьому 50 очок. Потім він повертається додому, влаштовується зручніше і чекає, щоб дружина зробила внесок, рівний 50 очкам. Однак чоловік не усвідомлює, що за її системою відліку він отримав всього лише одне очко. В результаті він перестає вносити свою частку у відносини, так як вважає, що і без того вже зробив достатньо багато. З його точки зору він ходить правдиво і чесно, надаючи дружині можливість надати йому підтримку, яка обчислюється тією ж кількістю очок, яку заробив і він. Чоловік не усвідомлює, що його напружену працю на службі партнерка оцінила всього лише одним очком. Його модель справедливості виявиться дієвою, коли він зрозуміє і буде враховувати принцип оцінки жінки. Давати одне очко за один знак любові. З цього твердження випливають висновки, які мають практичне значення як для чоловіків, так і для жінок. Що слід врахувати чоловікам? Жінка оцінює одним очком і вагоме, і невелике за значимістю прояв любові. Для неї необхідні і в рівній мірі важливі як і ті, так і інші. Щоб не порушувати в жінці образи і невдоволення, чоловікові можна порадити зробити акцент на дрібних знаках уваги, які проте здатні принести відчутний позитивний ефект. Також слід зазначити, що жінка зможе відчути радість тільки при наявності безлічі невеликих проявів любові, як і великого дару. Що слід враховувати жінкам? Пам'ятайте, що чоловіки – жителі Марсу, тому в них не закладено стимул проявляти дрібні знаки уваги. Вони надають невелику підтримку, лише будучи впевнені, що внесли вже достатній внесок у взаємини. Не приймайте це близько до серця. Розумніше заохочувати чоловіків надавати вам підтримку, вміло звертаючись до них з такими проханнями. Не потрібно чекати, поки потреба в підтримці набуде особливу гостроту або коли розрив у рахунку стане дуже великим. Підтримку не слід вимагати, більше віри в те, що чоловік щиро хоче допомогти, навіть якщо йому і необхідний стимул. Друге. Мешканки Венери ідеалізують безкорисливу любов, необмежену якими б то не було умовами. Жінка вкладає стільки сил, скільки може, і лише тоді починає помічати занадто малу віддачу з боку партнера, коли її охоплює відчуття спустошеності. Жінки не схильні нараховувати собі бали, як це роблять чоловіки. Вони здатні надавати підтримку щиро і безкорисливо і очікують аналогічного вчинку і від чоловіків. Але, як ми встигли переконатися, чоловік діє по-іншому. Він докладає зусиль лише до тих пір, поки на його думку не відбувається порушення рівноваги в рахунку. Тоді він одразу припиняє віддавати. Зазвичай, вклавши багато сил, чоловік розраховує потім отримати еквівалентну підтримку. Коли жінці приносить задоволення вносити свою частку взаємини, чоловік робить висновок, що вона веде лікочкам і їх набагато більше на його рахунку. Йому не спадає на думку, що його внесок менше. З його точки зору, він ніколи б не став продовжувати віддавати, якби перевага була на його користь. У чоловіка, який впевнений, що зробив досить багато, перспектива вкладати додаткові зусилля аж ніяк не викличе захоплення. Майте це на увазі. Коли жінка радісно і безкорисливо докладає свої сили, чоловік робить висновок, що рахунок її заслуг приблизно однаковий. Він не підозрює, що мешканки Венери наділені вражаючою здатністю гарувати до тих пір, поки рахунок не досягне співвідношення 30 до нуля. Наведені нижче зауваження виявляться корисними як для чоловіків, так і для жінок. Рекомендації для чоловіків Пам'ятайте, що якщо жінка з радістю вкладає свої сили, це зовсім не означає, що рахунок майже однаковий. Рекомендації для жінок. Не забувайте, що коли ви щедро витрачаєте свої зусилля, чоловік сприймає це як свідчення наявності на рахунку приблизної рівноваги. Якщо ви хочете спонукати партнера докладати більше зусиль, наступіть на горло своїй пісні. Нехай чоловік надає вам знаки уваги. Звертайтеся до нього за підтримкою і потім висловлюйте схвалення. Третє. Марсіани докладають зусиль тоді, коли їх про це просять. Вони пишаються своєю самостійністю. Тільки при гострій необхідності звертаються за допомогою до інших. Непрохана пропозиція допомогти розцінюється на Марсі як грубість. По-іншому підходять до цього питання венеріанки. Вони не чекають, коли до них звернуться за підтримкою – Якщо вони люблять, то щиро роблять все, що в їх силах. І чим сильніше вони люблять, тим більше витрачають зусиль. Якщо чоловік не пропонує підтримку, жінка робить хибний висновок, що він її не любить. Вона може постаратися перевірити його любов, навмисно не звертаючись за допомогою, а чекаючи, поки чоловік сам її запропонує. І коли той не пропонує, ображається. Їй невідомо, що він чекає, коли до нього звернуться за підтримкою. Як ми вже відзначили, для чоловіка важливо, щоб рахунок зберігався рівним. Якщо чоловікові здається, що він віддав взаєминам більше сил, то йому можна вважати цілком природнім очікувати від партнерки більшої підтримки. Він вважає себе вправі розраховувати на це. З іншого боку, якщо у взаєминах чоловік отримує менше, йому не приходить в голову просити про щось більше. У цьому випадку він постарається знайти нові способи допомогти. Якщо жінка не звертається за допомогою, чоловік помилково вважає, він вклав більше зусиль або рахунок став приблизно рівним. Йому невідомо, що вона чекає, щоб він запропонував свою допомогу. Третє положення також може мати практичне значення для представників обох статей. Рекомендації для жінок. Пам'ятайте, що чоловік потребує підказок, як і коли він може надати підтримку. Він чекає, поки його про це попросять. Зворотній зв'язок встановлюється тільки в тому випадку, якщо жінка звертається до нього за підтримкою або нагадує йому, що він повинен докладати більше зусиль. Крім того, коли у нього просять про допомогу, для нього стає ясно, що від нього вимагається. Багато ж чоловіків не знають, як їм вчинити. Навіть відчуваючи, що віддають менше, вони будуть продовжувати інтенсивно вкладати сили в рішення таких важливих завдань, як робота оскільки в їх розумінні успіх на службі або збільшення доходу здатні допомогти в цьому питанні. Рекомендації для чоловіків Не забувайте про те, що жінка не просить про підтримку, коли її потребує. Вона вважає, що ви самі запропонуєте допомогу, якщо любите. Намагайтеся надавати їй допомогу в дрібницях. Четверте. Венеріанки відповідають згодою навіть при нерівному рахунку. Коли чоловік просить про підтримку, жінка відповідає ствердно, навіть при нерівному рахунку. Чоловік цього не усвідомлює. Якщо жінка в силах допомогти, вона зробить це, не замислюючись про ведення рахунку. Чоловікам слід проявляти обережність і не просити занадто багато. Якщо вона буде відчувати, що віддає більше, ніж отримує, з часом у неї можуть виникнути образа і невдоволення, оскільки ви не пропонуєте їй більше підтримки. Якщо жінка відповідає ствердно на прохання і бажання чоловіка, він робить для себе неправильний висновок, ніби вона отримує в достатній мірі те, що їй необхідно. Йому здається, що рахунок між ними рівний. Однак це не так. Мені пригадується, як я по два рази в тиждень водив дружину в кіно протягом перших двох років нашого спільного життя. Але одного разу вона прийшла в люті і заявила, «Ми завжди робимо те, що хочеш ти, і ніколи те, що хочеться мені». Це мене щиро здивувало. Я вважав, що оскільки Бонні завжди погоджувалася на мою пропозицію, це означає, їй також влаштовували наші походи в кіно. Мені здавалося, що вона, як і я, любить кіно. Іноді дружина заводила розмову про оперу або помічала, що з задоволенням пішла послухати симфонію. Проїжджаючи повз місцевий театр, вона часом помічала «Давай підемо на цю п'єсу, мені здається, вона непогана». Але коли в кінці тижня я пропонував сходити в кіно, вона з радістю погоджувалася. Подібна реакція дружини дала мені можливість припустити, що їй, як і мені, подобалося ходити в кіно. Насправді, вона раділа тому, що ми будемо разом. Кіно саме по собі було непогано, але її більше цікавили події культурного життя міста. Тому вона постійно говорила мені про них. Але Бонні не відмовлялася йти в кіно, і я не міг собі уявити, що дружина жертвувала заради мене своїми інтересами. Дане положення має практичне значення і для чоловіків, і для жінок. Рекомендації для чоловіків Пам'ятайте, якщо жінка ствердно реагує на ваші прохання, це не означає, що рахунок між вами рівний. В її уявленні співвідношення може дорівнювати 20 до 0, і тим не менше вона з готовністю скаже «Звичайно, я візьму твої речі з хімчистки, або «Добре, я подзвоню, куди ти просиш». Згода жінки зробити те, що хочете ви, ще не означає, що їй хочеться того робити. Поцікавтеся її захопленнями і запропонуйте піти саме туди, куди б їй хотілося. Рекомендації для жінок Пам'ятайте, якщо віддаєте ствердну відповідь на прохання чоловіка, він робить висновок, що доклав більше зусиль або буде впевнений, що рахунок між вами майже рівний. Якщо ви віддаєте більше, ніж отримуєте, не погоджуйтеся з його пропозиціями, постарайтеся тактовно попросити чоловіка більше підтримувати вас. П'яте. Марсіани нараховують штрафні бали. Жінки не розуміють, що чоловіки застосовують штрафні санкції, коли не відчувають, що їх люблять і підтримують. Якщо жінка відноситься до чоловіка несхвально, з недовірою і невдоволенням, і не визнає його зусиль, в цьому випадку він нараховує її штрафні очки. Наприклад, коли чоловік відчуває почуття образи і нелюбові до себе, оскільки дружина не оцінила зроблену ним роботу, він вважає за можливо зняти бали з її рахунку. Скажімо, там було 10 очок. Він всі їх знімає. А якщо чоловік зачеплений дуже сильно, то може в цьому випадку додати 20 штрафних очок. В результаті партнерка виявляється в мінусі і повинна йому 10 очок, хоча перед цим мали на своєму рахунку стільки ж. Подібна арифметика ставить жінку в безвихідь. Її внесок приніс їй, наприклад, 30 очок, і раптом хвилини роздратування чоловік знімає ці бали. А так як, на його думку, вона винна йому, він вважає, за заможливо, не докладати більше зусиль. Такий підхід видається чоловікові справедливим. Можливо, це і правильно з точки зору математики, проте несправедливо стосовно людських взаємин. Нарахування штрафних очок шкодить відносинам. У жінки з'являється відчуття, що її не цінують, а чоловік скорочує свої зусилля. Якщо він зводить її внесок до нуля, то в цьому випадку, коли вона буде виражати негативні почуття, що іноді відбувається, він втрачає стимул віддавати. У нього все більше проявляється пасивність. Це положення також має практичну значимість як для чоловіків, так і для жінок. Рекомендації для чоловіків Пам'ятайте, що штрафні очки давати несправедливо, позитивного результату це не принесе. У ті моменти, коли у вас говорить образа або ви відчуваєте себе ображеними і не коханими, постарайтеся пробачити дружину, згадайте щось хороше, що вона зробила, замість того, щоб все перекреслювати. Чи не карайте її, а попросіть підтримки, і вона піде вам на зустріч. Уникаючи різкості, висловіть їй, наскільки глибоко ви зачеплені. Після цього дайте їй можливість вибачитися. Покарання виявиться неефективним. Ви відчуваєте себе значно краще, якщо надасте їй шанс дати вам те, що вам необхідно. Пам'ятайте, вона з Венери, тому не знає, що вам необхідно, і не розуміє, яку заподіяла вам біль. Рекомендації для жінок Пам'ятайте, що чоловіки схильні зараховувати штрафні очки. Ось два способи, які допоможуть вам захиститися. Суть першого в тому, щоб зрозуміти, що знімаючи очки, чоловік поводиться неправильно. Утримуючись від різкостей, поясніть ваші почуття. У наступному розділі ми докладніше поговоримо про те, як висловити негативні емоції. Другий спосіб передбачає усвідомлення наступного факту. Чоловік знімає очки, якщо зачепили його самолюбство або він відчуває себе некоханим. Але він одразу ж повертає їх, як тільки відчуває, що його люблять і надають йому підтримку. Коли в ньому зміцнюється це відчуття, чоловік все рідше стане вдаватися до штрафних очок. Постарайтеся зрозуміти відмінності в його сприйнятті любові, щоб не поранити почуття партнера. Коли вам стане ясно, що його образило, висловіть своє співчуття з цього приводу. Дуже важливо, щоб потім ви дали чоловікові любов, яку він не отримав. Якщо йому представляється, що його не цінують, підтвердіть свою вдячність. Якщо він вважає, що його відкидають або їм командують, висловіть схвалення і оцініть його, як він того заслуговує. Коли йому здається, ніби йому не довіряють, доведіть зворотнє. Коли він думає, що його хочуть принизити, викажіть захоплення ним. Якщо чоловік бачить, що його люблять, він не буде згадувати про штрафні очки. Найважчим в зазначеному процесі є визначення причини, що заподіяла йому біль. У більшості випадків, коли чоловік вирушає в свою печеру, він не знає, що саме його зачепило, а коли залишає свій притулок, то, як правило, не говорить про це. Як же в цій ситуації жінка може дізнатися про істинні мотиви його образи? Коли ви познайомитесь з цією книгою і вам стане ясно відмінністю сприйняття любові чоловіками, ви отримаєте перевагу в суспільстві, яку раніше жінки не мали. Встановити, що сталося, можна і іншим шляхом – через спілкування. Як було зазначено вище, чим більше у жінки можливостей розкритися і поділитися в гідній манері своїми переживаннями, тим простіше чоловікові в свою чергу щиро висловити пережиті ним біль і образу. Як нараховують очки чоловіки? Принцип нарахування очок у чоловіків інший. Кожен раз, коли жінка оцінює зроблене ним – Чоловік відчуває себе коханим і зараховує їй одне очко. Щоб підтримувати у рівний рахунок, чоловікові потрібна тільки любов. Жінки не усвідомлюють силу своєї любові і намагаються завоювати любов чоловіка, роблячи для нього більше, ніж їм хотілося б. Чоловік також вимагає у жінки рівного вкладу в домашні справи, але якщо його зусилля не зустрічають схвалення, тоді її внесок втрачає для нього свою важливість і значимість. Коли жінка оцінює зусилля чоловіка, він отримує таким чином значну частину необхідної йому любові. Не забувайте, що чоловікові в першу чергу необхідно, щоб його внесок був гідно оцінений. Чоловік також вимагає від жінки рівного вкладу в домашні справи, але якщо його зусилля не оцінені, тоді і її внесок стає для нього незначним, що не представляє важливості. Аналогічно цьому і жінка не може оцінити вагомі прояви любові, якщо вони не підкріплюються безліч невеликих знаків уваги, які дають їй можливість відчути, що про неї піклуються, її люблять, поважають і розуміють. Основне джерело любові для чоловіка – доброзичливе, сповнене любові ставлення жінки до його поведінки. У нього також є посуди на любові, наповнення якої не завжди залежить від прояву турботи з боку жінки. Живлять цю посудину – її реакція на зусилля чоловіка, а також її ставлення до нього в цілому. Коли жінка готує їжу для чоловіка, він дає їй одне очко або десять, в залежності від того, як вона ставиться до нього. Якщо жінка затаїла образу або невдоволення, приготована їжа не має для нього хоч трохи важливого значення. Щоб допомогти партнеру відчути радість, необхідно навчитися виражати свою любов. Причому спираючись на почуття, а не на справи. Якщо міркувати філософськи, то слід зазначити, що поведінка жінки буде відзначена любов'ю, якщо вона відчуває ніжні почуття. Коли поведінка чоловіка висловлює любов, то слідом за цим і почуття його все більше переймаються любов'ю і ніжністю. Якщо навіть він не відчуває любові до жінки, він все одно може зробити для неї щось таке, в чому проявиться це почуття. А в разі, коли його старання будуть прийняті і оцінені, він знову відчує любов. Це означає, діяльність для чоловіка – найкращий стимул його любові. Жінки в цьому плані сильно відрізняються від чоловіків. Зазвичай, не зустрічаючи турботи, розуміння і поваги, жінка не відчуває себе коханою. Якщо вона вирішила робити більше для чоловіка, це не допоможе їй відчути теплі ніжні почуття, а викличе лише образу і невдоволення. Якщо їй не вдається встановити контакт з ніжними почуттями, тоді їй потрібно зосередитися не на тому, щоб вкладати більше зусиль, а безпосередньо зайнятися лікуванням своїх негативних почуттів. Коли жінка може отримати необхідну підтримку, її серце здатне розкритися ще більше. Чоловікові слід робити акцент на поведінці сповненої любові, оскільки таким чином задовольняється потреба жінки в любові. В результаті її душа розчиняється на зустріч цьому почуттю, і серце чоловіка розкривається, якщо він відчуває, що його зусилля приносять жінці радість. Жінці слід віддавати перевагу ніжним почуттям і доброзичливому відношенню. Це дозволить задовольнити потреби чоловіка в любові. Якщо вона здатна ставитися до нього з любов'ю, то цим буде стимулювати його більше віддавати. Це допомагає їй ще ширше розкрити своє серце. Жінки іноді не підозрюють, коли чоловікові дійсно потрібна любов. А в такі моменти вона може набрати від 20 до 30 очок. Ось кілька прикладів. Яким чином жінка може отримати багато очок? Перше. Він робить помилку, а вона не говорить «я тебе попереджала» і не дає порад. Десять-двадцять очок. Друге. Він її розчаровує, а вона не дорікає йому за це. Десять-двадцять очок. Третє. Він вів машину і збився зі шляху, а вона поставилася до цього спокійно. Десять-двадцять очок. Четверте. Він неправильно обрав дорогу, а вона зуміла знайти в ситуації позитивний момент, зауваживши, і якби ми не заблукали, то ніколи б не побачили цей чудовий краєвид. Двадцять-тридцять балів. П'ять. Він забуває виконати її доручення, а вона каже, «Нічого страшного, зробиш це наступного разу». Десять-двадцять очок. Шосте. Він знову забуває щось купити або принести на її прохання. Вона ж з м'якою наполегливістю терпляче зауважує. Так і бути. Зроби це, будь ласка, наступного разу. Двадцять-тридцять очок. Сьоме. Вона образила його і, усвідомивши це, вибачилася, подарувавши йому любов, якої він потребував. 10 сорок очок. Вісім. Вона просить його про підтримку, але отримавши відмову, не ображається, усвідомлюючи, що він підтримав би її, якби міг. Вона не відкидає і не засуджує його. Десять-двадцять очок. Дев'яте. Вона знову зустрічає відмову на своє прохання про підтримку, але не звинувачує його, а примиряється з обмеженістю його можливостей в даний момент. Двадцять-тридцять очок. 10. Вона просить його про підтримку, не проявляючи вимогливості, в той час, коли він вважає, що рахунок між ними приблизно рівний. 1-5 очок. 11. Вона просить про підтримку, не проявляючи вимогливості, коли він знає, що її внесок більше або коли вона засмучена. 10-30 очок. 12. Вона не дорікає йому, коли він йде в себе. 10-20 очок. 13. Коли він залишає свою печеру, вона не дорікає йому і не відкидає, а налаштована привітно й доброзичливо. 10-20 очок. 14. Коли він просить вибачення за зроблену помилку, вона відноситься до нього з розумінням і прощає. Чим серйозніша помилка,